але світ страшний і брудний, як нечищений солдатський чобіт. Гад повзучий коляда щось там пронюхав з того, що казав мені підполковник Дурас, і натяком дав зрозуміти Попову. Попову ще невразніше натякнув своїй вірі, а віра ще блідіше натякнула в Оксані. Вервечка натяків і недомовок плилася день, тиждень, оплітала нас зміїними кільцями холодної загрози, та однаково не могла задушити нашої любові, нашої безмежної віри не в богів, царів і героїв, а в самих себе, одне до одного. Я вже знав, чим відповісти підполковнику Дурасу, мав кого відправити першим желоном репатріантів Знрейнської області, станція Дельбрюк, липень 1945 року. Попов урвався і метався, щоб перейти від американців до нас. А Ліцейса досміяна, щоб довести свою відданість радянській державі. Він зробив уже не просто послугу, а дарунок. До того ж, дарунок надзвичайний. Тепер я справді мав кого відправити першим ешелоном зі станції Дельбрюк і заткнути горлянку підполковнику Дурасу. Оксана про це нічого не знала. «Бо нещастя, ми вміємо зберігати військові таємниці, надаючи їм перевагу перед найдорожчими для нас людьми». Попов прийшов до мене, взявши обітницю про збереження таємниці, розповів історію майже фантастично. Цілком випадково, деталі в даному випадку не мають значення, він довідався, що в правобережному районі Кельна Дейці у будинку своїх знайомих переховується один з конструкторів ракети «Фау-2», якої німці обстрілювали Лондон. Виробництво цих ракет було влаштовано на острові Панемюнде, який, здається, закупили радянські війська, але їм дісталися самі руїни. Головний конструктор цієї, яку називали нацисти зброєвідплати, Фергельтунс Ваффе, Вернер фон Браун, зник у невідомому напрямку, а з ним щезли всі інші творці цієї диявольської зброї. Той, що ховається в Деції, зветься, здається, Шмід. Він, за всіма даними, конструктор системи управління ракетою Фау-2. Тобто це чоловік, який спрямував руку диявола, і тому він найнебезпечніший і найстрашніший. За Шмідтом полюють всі союзницькі розвідки – Американська, англійська, французька, але його шукають у родичів і у колишніх співробітників, а він знайшов притулок у випадкових знайомих, де його не зможе побачити навіть всевидюще око Господня. Попову зголошувався добровільно і безкорисливо привести мене до Шміта, щоб спробувати намовити його переїхати до Радянського Союзу. Коли це вдасться зробити – хоч не змога уявити, щоб німець, який відмовляється і від американських, і від англійських пундиків, добровільно згодився б гризти московські сухарі капітанові Сміянові славою честь, а капітанові Попову. Попов мовчав про себе, але за цією мовчанкою стояло. «Візьміть мене з собою до Бергіж-Гладбаху, а там і до нашої з вами великої вітчизни». Я не мав права давати Попову ніяких обіцянок і зробив тільки те, що зробив би на моєму місці кожен. Міцно потиснув руку цьому волохатому чоловікові, до якого поволі і звикав тут, коли не сказати більше. Ні своєму найвищому начальству, ні при тому дурасу про німецького конструктора я говорити не став. Проскочив до Хемера моби для одержання додаткових інструкцій про початок репатріації, а сам влучив хвилю, і поділився новиною з майором Йотковим, заодно поскаржившись і на підполковника Дураса за його хамство щодо Оксани. Йотков посвистав безнадійно. «Цей кліщ, як вгризеться в чоловіка, то вже не відчепиться, поки не призведе до енцефаліту. Чув про таку симпатичну болячку», – роздумливо промовив Йотков. «Помогти я можу тобі тільки одним». Я вигадаю якусь бумагу для твоєї Оксани, щоб до неї не дуже чіплялися в фільтраційному пункті А що справді є якась фільтрація? Не якась, густіша густіше за цідилок для молока Знаєш, що таке цідилок? Щоб не знати, отож Але я зроблю такого папера, що її не запроторять ні на шахти, ні на відбудову Сталінграда, ні в тайгу Гарантую Ну, спасибі